Допитати мадам Шток з приводу персня і можливого візиту її чоловіка-небіжчика до каюти посла. Рівномірне гудіння пароплава і дивний брязкіт, що линув знизу, заколисував, навіював священний трепет. Цікаво, як працює серце цього плавучого звіра. Муся уявила оголених і засмаглих до чорноти кочегарів, що кидають у червону пащеку топки вугілля. А що там іще? Певно, крутяться якісь колеса, чіпляючись одне за одне, мов у механізмі годинника. Цікавість взяла гору. Муся відчинила металевий люк, і почала спускатися ще нижче. Пішла вузьким темним коридором. Тут не було ані червоних килимів, ані гасових ліхтариків. Пошарпані металеві двері були зачинені на великі такі ж пошарпані гаки. Що за ними? Каюти матросів, машинне відділення, по ще одних вузьких сходах спустилася нижче. Повіло холодом. Світло згустилося до чорноти. Одна з дверей завтовшки не менше як 20 см виявилася прочиненою. З неї повіло крижаним холодом. Муся зазирнула до середини. Була б менш рішучою, то відсахнулася б, адже побачила те, що не бачили ніколи. Це була простора льодовня. На прикріплених під стелею гаках висіли коров'ячі туші. Цілий ліс червоних коров'ячих туш погойдувався перед очима. Підлога була брудною від засохлої крові. По всьому периметру яскравіли в приглушеному світлі єдиного ліхтаря – крижані гори. У діжках, кошиках, тазах і казанах лежала риба. Зберігалися овочі і все те, що подається гостям на сніданок, обід і вечерю в євстяному та досить естетичному вигляді. Мусю знудило від скаженого аромату. Прикриваючи ніс і рот хусткою, вона ступила вперед. В ту ж мить почула скрегіт металевих дверей. Певно, їх заклацнуло протягом. Муся різко обернулася і вперлася руками в двері. І почула найжахливіше. З того боку хтось зачинив двері на гак і почав прокручувати ключ у замковій шпарині. Муся, що сили закалатала в металеву стіну, захлинулася власним криком. «Не зачиняйте! Я тут! Випустіть мене!» Марно. Металева крижана пастка поглинула всі звуки. Петька Шнур, зачувши за спиною кроки, миттєво сунув ключ від морозильника в кишеню і, обернувшись, виструнчився. Перед ним стояв боцман. «Новенький?» – запитав боцман. «Так точно, Хватський відрапортував Шнур. Що тут робиш?» Петька вхопився за швабру, що стояла біля дверей морозильника, закінчив прибирання – Молодець, похвалив боцман, а палубу надраїв? Так точно ідемо, перевірю, якщо помічу непорядок, шкуру спущу. Так точно гаркнув шнур. Боцман зробив знак прямувати за ним. Петька озирнувся на металеві двері. Що ж, з розправою можна почекати. М'яса на сьогодні вистачить, навряд чи хтось полізе сюди до наступного ранку і пішов за боцманом».